Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fialajános. János Te közben egy de másik számot írtál be Kicsit meglepett Megmondta pontos időt Gondoltam, hogy ez első mondta felhívom Akkor miért mondja meg az első a pontos időt? Most jobb? <gül> azt kérdeztem, hogy most jobb -e? De azt hiszem, ezt a kérdést el lehet felejteni, mert kétszer nem válaszolsz rá, akkor nem lehet jobb. Igen, valami, nem alaprendesen. Az előbb, valaki más hivat, és ott kérdés volt a <gül> Hát nem tudom, akkor nyomják rahácsat, nem tudom, nem e, ez van. Mere felé haladsz? Próbáljuk meg. Próbálj, meg. Mere felé haladsz? Budapest. Ott nem, nem, nem. Reggel félváron kezdtem, aztán megálltam még egy helyszínen, és most megyek a Tettőfizalmi Múzeumban. Ott mi lesz? A 25. Oszágos Műemléki Konferencia. Előad? Hát én bevezetőt mondok. Miről lesz benne szó? Arra, hogy a elmúlt időszakjuk szabályváltozásai mennyiben befolyásolják a Műemléki területet. Nem mondom, hogy akkor tegyünk pontot, nem ebben a sorrendben haladtam volna, de akkor beszéljünk arról, hogy most éppen mi a helyzet, Bonyhádom. Mi a helyzet? Bonyhádom. Bonyhádom? Igen. Mind, Minden. de annak mengem, hogy szerint haladnak a munkák. A, ugye azt kell tudni előzményként, ami valami a nyilvánossába is megjelent, hogy a... A Bonyhányi elkerülő út építésekor a hatos út bekötő szakaszának a, a földmunkái során előkerült egy középkori uh, templom, uh, alap, templom alap, ami nagyjából 90-95 templom alap, melynek a szentély része benyúlik a, a hatos út alá, ez a megvevő út alá. Igen, ezt már végigvettük. Erre beszéltünk a Hát nem elég, hogy beszéltünk, de az hát ugye fel is lett idézve harangozó Tamásnak a parlamenti beszéde. De igen, igen, igen. Én csak eltett azon a két hét, és ezt elfeledettem. Igazad van. De én emlékeztetlek rá. Figyelek. Hát azóta szépen haladnak a dolgok előre. Tehát elkészült a, a lefedési terve. Nagyon professzionális terve fog megvalósulni Gyakorlatilag a, a falmaradványok fölé, köré lesz építve egy olyan rendszer, ami, ami teljes egészében megvédi a falakat bármikor a jövőben kiáshatóak lesznek és erre fog rákerülni a földréteg illetve egy bizonyos részén körülbelül az egy a az út is át fog menni Itt le volt véve a hangsúly igen, szerintem. Azt kérdezem tőled, hogy ami a Liget Projectet illeti, arról el lehet-e mondani, hogy abban a formában, ahogy most megtárgyalta a kormány, az a végleges verzió? És semmire nem szeretném azt mondani, hogy a végleges verzió, mert mindig minden alakul, és még újabb tervekötletek fogalmazódnak meg. Én azt, azt gondolom, hogy az szerencsés, hogy végre van egy olyan szakasz, szakasz győzőre, fogalmazunk így mondjuk sportnyelven, ami, ami örömre és jelentés ad alkalmat. Bár vannak, akik továbbra sem értenek egyet a, a projekttel. Ennek a szakasz győzelemnek végül is az a fontos állomása vagy eredménye, hogy, hogy azt tudjuk, hogy mi az, ami már biztosan meg fog épülni. De Jó, de az árult már el nekem, hogy a szakaszgyőzelmet, az kivel szemben kellett megalkotni, mert ugye az ember szakaszgyőzelmet akkor arat, a versenyez, vagy valakivel szemben lép fel, de akkor én most csak maradok a szóhasználatodnál. Minek szól a szakaszgyőzelem, az mit jelent? Én akkor úgy fogalmaznék, hogy, hogy a magunk előtt kipőzött cél, célit tartó hosszú úton, vannak szakaszok, amelyeket, mint egy zarándokás során szeretnénk, szeretnénk elérni, és uh, itt nem feltétlenül versenyről van szó, tehát akkor lehet hogy nem a gyűjtelen a jó kifejezés, de abban az értelemben értettem, hogy, hogy uh, végre uh, egy, egy olyan szakaszon túl vagyunk, ahol a... Ahol de jól beszélsz, mert a kérdésem az, hogy miért van szükség arra, hogy végre, ugye az ember azt kérdezi, vagy én azt kérdezem, hogy van egy elképzelés, uh, annak van egy tervezési fázisa. Most, hogy egy tervezési fázis mikor fejeződik be, azért az általában egy konkrét időpont. Maga a Liget Project azonban kicsit a gyurmára emlékeztet, mintha az valaki gyúrnál, számomra nem egészen egyértelmű célból. Hát Ez is kellett látni, de én inkább ebben azt látom, hogy, hogy nagyon sok vélemény hírközött. Nagyon sok szempontot vesz figyelembe a kormány, Hát sokkal egyszerűbb lett volna nyilvánvalóan az élet, hogyha a bán miniszteri biztosul beterjeszt valamit, és azt egyre elfogadja a kormány. Na de hát akkor megspóroltuk volna magunknak nagyon sok vitát, és megspóroltuk volna az, hogy sokféle szempont tudjon érvényesülni. Olyan beruházásos sem lesz, hogy mindenki egyet fog érteni. Jó, de azt most el lehet mondani, hogy az, ami éppen most asztalon van, az most ki kell való megegyezésnek a műve? Legkívül a a kormány döntésének az eredménye, de a kormány elé számtalan változott a miniszteri biztosul, számtalan uh, koncepciót és uh, építészeti uh, irányt uh, vázolt Most ezek közül született egy olyan döntés, amely, amely oh. megnyugtatóan rendezi bizonyos leendő épületeknek a sorsát. Én legalábbis így látom azt mondja, majd végül is mit fogok, mit fogok átadni, az meg egy másik kérdést lesz, mert egy érkezésre mindig változik, változtak a dolgok, mindig újabb. bennem azért ott van a kísérdög a KPMG e, e, anyagától teljesen függetlenül, hogy mennyire váltja be a hozzáfűzött reményeket majd ez a múzeumkomplexum e, az ott kiállított anyag révén mennyire lesz közönségcsalogató. E, de ennek fenntartásával, de ennek most a részletesebb nem kibontásával azt kérdezem tőled, hogy amit nem értettem. Értettem azt, hogy különböző szakmai viták következtében hogyan került le az asztalról, vagy a Liget Projectből ki két múzeum, de hogyan került bele egy színház, amiről korábban egyáltalán nem volt szó. Nem tudom, nem voltam ilyen a kormányülésem. Ür, úgy én is csak akkor valamilyen olvastam. Jude, de ezt nekem, mint állampolgárnak meg kell értenem, fogok beszélni a bánnal, csak azt kérdezem tőled, hogy miközben egyébként kikerülnek dolgok, amiket terveztek, bekerül olyan, amiről egyáltalán nem volt szó. De ez, ez, ez, még egyszer mondom, ez egy nyitott ö, nagy projekt folyamat, amelyben változnak a dolgok, és változhatnak is. Én még egyszer mondom, annak örülök, hogy ami, ami ö, már fix, az egyébként az én szakmai is egyben vág, mert én még azt hangosztottam, hogy a legfontosabb a Néprozda épüljön. <gül> én ezt értem, de nem válasz... én értem, azt is értem, hogy te nem voltál ott, de ezek szerint... És, szépen... és ezt válaszolni, amiről nincsen, nekem sem tudásom, mert nem vettem részt a kormányörésen, és a kormányülés emlékeztetője, amely egy nem hivatalos, vagy egy nem nyilvános ö, belső kormányzati használatú zárt ö, hivatalos irat, az abból csak annyit tudok elmondani, hogy a kormány emlékeztetőből nem derül ki az, hogy ez személy szerint kinek a javaslata volt, illetve milyen előkészítés eredményeképpen vetődött fel annak a gondolata, hogy egy ilyen színház létesüljön az a, a Városligedben. Ez hadititok? De most, nem tudom. Értem. Nem derül ki a szövegből. Én elolvastam az emlékeztetőt mindig. De akkor azt tudod. kérdezem tőled... Uh hogy van egy koncepció. Arról a, koncepci a koncepcióval kapcsolatban van vita. Amikor lassabban beszélek, az azért van, mert közben gondolkodom. Az egy relatíve monolitikus koncepció, az egy múzeumi negyeddel kapcsolatban. Szerinted az egy teljesen fölösleges felvetés, amikor Fiala János azt kérdezi, hogyan jelenik meg a múzeumi negyed megváltozott projektjében egy színházépület? épület? Kérdés, mert én most már nem értettem tisztán. Az a legkevésbé fontos, hogy milyen kérdés. Az, az volt a kérdése, indokolatlan felvetés-e. Egyébként. De hogy indokolatlan felvetés, -e, egy De, egyébként... indokolatlan felvetés, érdekes kérdés, mert nem mondom, hogy én nem foglalkoztam, csak még egyszer mondom, nem tudok rá válaszolni. Jó, magyarul, ha véletlenül csütörtökön elmennék a kormánytájékoztatóra, akkor megkérdezhetem Lázár Jánostól. De, hogy nem? Én megkérdezhetném meg, hát, és szerintem Lázár János fog is rá válaszolni. Ő tudja? Úgy. Úgyhogy ott volt a kormányülésen, ezért nyilvánvalóan, hogy ki volt, aki felvetette, és mi, milyen módon alapozta, vagy támasztotta le az álláspontját. Jó, csak ugye a kérdés az, hogy van egy vita valamiről, és ugye a színházépületről azért se lehetett eddig vitatkozni, mert senki nem tudta, hogy ott lesz egy színházépület. Holnap lehet, hogy megjelenik ott egy úszoda is. De, a, de akkor nagyon megvisznek a viták. Azért én a hála is sokszor voltam a részem, amikor észre és azt tapasztaltam, hogy egy bizonyos kérdésekben nagyon mély vitárzajrannak, intellettális, kifejezetten higgalmas vitárzajrannak. A múzom a vitája is szerintem milyen lehetett, ez nem egy, egyszerű, nem egy egyszerű kérdés. Nagyon sok mindent kell átgondolni, nagyon sok szempontot kell egyeztetni, de azt a végén valahogy csak dönteni kell, valakinek döntenie kell, és az, az, az, az, az, az aki dönt, az a kormány. Na jó. Ezt a mondatot ezt most próbáltam megérteni, de időnként az ember mond mondatokat, mert mondatként szere van. Uh, ezt itt most nem kötném. Meg, meg, meg nem kérdezett. <gül> Jó, te is tudod, hogy minden mondatnak, van olyan mondat, amelyet kimutat egy mérleg, és van olyan mondat, amely viszonylag könnyű. Uh, Koszorúzással egy diátadóval ünnepeltek a Magyar Írószövetségben, ugye egy hét kimaradt. Én azt kérdezem tőled, mint szakavatott ünnepségeken megnyilatkozóról tól, én hál' Istennek nem voltam ilyen, a szövegeim nem is biztos, hogy mindig sikert arattak, de akkor amikor az ember egy múltbéli esemény kapcsán a jelenben mond beszédet, mennyire fontos vagy, mennyire célirányos vagy, mennyire sugalt az, hogy abban a beszédben legyen a jelenre vonatkozó olyan kitétel, amivel kapcsolatban az ember joggal számíthat arra, hogyha a fialával beszélget, akkor azt kérdezi majd tőle, hogy a jelenre való kitétel az vajon feltétlenül fontos volt-e, és mielőtt megkérdeznéd, hogy miről van szó, tudom hogy miről van szó a kohajrá figyelek. És nem azt kérdezem, hogy... hogy tehát azt kérdezem tőled, hogy, ez, hogy, hogy, ez, hogy hogyan születik egy ilyen gondolat? A politikusi beszédetnek sajátjuk az, hogy mindig aktualizálnak. A, én nekem vannak olyan megszólásaim, akikről egyébként nem is ad sajtó, a egy kiállítás megnyitó, ahol semmilyen módon nem aktualizálok. Tehát ahol egy olyan szöveget mondok el, ami, ami tulajdonképpen egy értelmiségi szöveg, de az ember egy 5 ünnepsége, még hogyha többékelésbé a saját közegében is, hiszen 6 évig dolgoztam a főállásban az írószövetségben, és a jelenleg többségével jó viszonyban vagyok, vagy baráti viszonyban vagyok, akik ott voltak az ünnepségen. Szóval még, még annak elére is, hogy, hogy, hogy, hogy szinte hazamentem, mégis politikusi szöveget kellett mondanom. Tehát nem, nem egy irodalmi, irodalmi szövegetek, politikus érnek pedig sajátja az, hogy hogy, hogy aktualizált. Meggedzem, hogy, hogy ez nem csak az én igényem volt, hogy, hogy, hogy, hogy legyenek áthallások, legyenek átkötések a mai időkben, legyenek párhuzamok, vagy alatt esetben szembeállítások, hanem nyilvánvalóan azok is, itt meghívtak, mert nem mint írótársat hívtak meg, hanem úgy hívtak meg, mint államtitkárt. Egy, egy olyan államtitkárt, aki onnan indult közülük, de most a, a politikában vitészkedik. Én, én, én... Jó, de azért abba, ott van mindannyiukban a gondolta a fene effektet, hogy tehermentesítselek. Néztem Simicskó Istvánt, és azt gondolta magamban, hogy István, István, amikor te azt gondolt, hogy az 56-os forradalmárok nem azért tették mindazt, hogy aztán utódjaik befogadják azokat a migránsokat, akik most keresztül mennek az országon, illetőleg hogy Európába bejöjjenek, nem szó szerint idézet volt, akkor az volt a fejemben, hogy bajon az 56-os forradal Tamároknak, ez tényleg ott volt -e a fejében, és ha nem volt ott, akkor vajon ez Sivicskó István utólag miért akarja beletenni, és nem, tudja, nem tudtam dűlőre jutni, mert emiatt nem beszéltem ötve... De, hát, de fordítsuk meg mi, Szent Istvának ott volt a fejében, amikor az intermeit írta uh, Imre Hercegnek. Jó, de a Szent István írt intermeket. De amikor az internetet írta Imre Hercegnek, akkor az volt a fejében az, hogy majd erre fognak hivatkozni ezer évvel később, amíg rássor befogadása érdekében. Hát, mikor uh, diverzitásról, vagy minden egyébről. Jól beszélsz, de, de még egyszer ott voltak intelmek. Az 56-os forradalmároknak ilyen intelmei már nem voltak. Cégjeik és elveik voltak, János. Cégjeik és elveik voltak az akkori helyzetre vonatkozóan. Persze, és a, a, a Szent Istvánnak is az akkori helyzetre vonatkozóan voltak intelmei. El sem tudta képzelni, hogy, hogy, hogy mennyit fog változni a világ. Hát ez is és ez Ezért nyilvánvalóan miközben azzal a korszakkal és azokkal az internetnekkel is lehet pározamot vonni meg lehet egy politikusi beszédben kiemelni belőle pro és kontra érként használható szempontokat vagy állításokat abból még nem következik az, hogy egyébként ez bármilyen módon is egybevágnak a Szent István akaratával, vagy gyakori véleményével amiről egyébként sem sokat tudunk tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen műfaj hát ezzel ez, ez szerintem különösebben nem kell fönnök adni. Nekem ez mégis sikerül. Uh, menj, menjünk, rendben van. Um, más téma. Um, Szil van egy a Facebookon közé tett levele, hogy uh, hogyan tegye magáévá a két kormánypárt azt a A harmadik, a harmadik, a harmadik sor. Lehet, hogy te a harmadik soráig jutottál, de most megint valami történt a vonallal. Én hallok, jó. Jó, akkor most kezd előről a mondatot. Tehát, hogy a harmadik soráig jutottál. Én, én a harmadik soráig jutottam, minden képviselőnek elküldte e-mailben, én már ott fennakadtam, hogy azt hitte nekem, hogy tisztelt Simon László, és tisztelt kormány, hogy valami ilyesmét. Most ezen megakadtam, mert én El Simon László vagyok, tehát gondolom, hogy a képviselő társam eleget vitatkozik velem is a parlamentben, hogy ha már nekem személyre szó levelet küld, vagy küldet a titkár nevvel, akkor le tudják írni teljesen a nevemet. Meg egyébként nem vagyok kormány. Tehát euh, akkor, akkor ha vagy engem szólít meg, vagy a kormányt, vagy a kormánypártot, vagy nem tudom De ezen viszonylag gyorsan átsiklottam, és elkezdtem olvasni a levelet, de a harmadik sorra tovább nem írtam, úgyhogy én nem, nem olvastam végig. Mi volt az oka, miért elakadtál? Nehéz mifelje a ezt tudom mondani. Nem, nem könnyű dolga. A levírírás se könnyű, de a levírolvasás legalább olyan nehéz. Akkor megpróbálom tolmácsolni neked annél, hogy felolvasnám. Arról volt szó, hogy vajon ha szellemiségével egyetért ennek a dologgal, ebben a dologgal, már, mint a nemzeti minimummal a kormánypárt, akkor terjeszék be ők, és ne ez legyen az ellenzék, ne az ellenzék támogatását lehessen benne tettenni, különös tekintetel arra, hogy közben a fű alatt, vagy nem a fű alatt a jobbik úgy döntött, hogy mint párt egyébként ezt beterjeszti a parlamentbe saját törvénye, Javaslatként, vagy mint egy általuk támogatott törvényjavaslatként de mit? Mit tervezd ami a nemzeti minimummal kapcsolatos országgyűlési határozat tervezett volt de most és azt tudom mondani, hogy van nemzeti minimum azt úgy hívják, hogy Magyarország alaptörvények az rnp -ok nem szavazták meg tehát akkor innentől fogva nem tudom miről beszélnek pedig, hogyha valaki elolvassa azt az alaptörvényt, az minden szempontból kiállja egy normális demokratikus országban elvárható alkotmányosságnak a, a, a szempontjai. Hát, Miről beszélünk? Hát, a, ott volt a lehetőség, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ezzel az egész kéréssel foglalkozzanak a szocialisták, meg a többiek ott a baloldalon, azok arra sem vették a fáradtságot, hogy részének a vitában kivonultak a parlamentből. Tehát így a lehet értelmesen vitatkozni, hogy valaki része vesz a jogalkotási folyamatban. Jó, de ha akkor nem vettek benne részt, akkor ez a mostani helyzetre is magyarázatú szolgál? Hát én, én nem tudom, csak én, én nem, nehezen tudom értelmezni, értelmezni, mi az, hogy nemzeti minimum. Nehezen tudom azt értelmezni, már hogy mit akarnak ők a nemzeti minimummal. Hát bocsánat, egy olyan országban, ahol mondjuk Magyarország volt miniszterelnök, egy olcsán Ferenc a hogy magyarok ellen agitált, folyamatosan, aki még a 2010-es választáskor is, amikor összeálltak a, a, a baloldali e, pártok, akkor azt mondta, hogy hát a túli Magyarság kérdésében nincsen e, véleménye egység, egy, e, de, de ezt most félreteszik. Tehát itt nem tudok nemzeti minimumról beszélni, mert nekem a nemzeti minimum része az, hogy a túli magyarság az velünk egy nemzeti közösséget alkot. Neked ebben tökéletesen igazad van, de ahogy a példa mutatja, többféle nemzeti minimumban, és annak függvényében, hogy éppen milyen nemzeti minimumban van. van Hajlandóság tárgyalni valamiről, vagy nincs hajlandóság, és aztán egy másik nemzeti minimum kapcsán a másik fél azt veti az egyik fél szemére, de hogyha az egyik nemzeti minimumban te nem voltál a tárgyaló partnerem, akkor a másik nemzeti minimumban ne akarjál te velem tárgyalni. Az a kérdés, hogy ezen túl tudjuk-e magunkat tenni, különös tekintettel arra, hogy én semmilyen pártot nem képviselek. Nemzeti, nemzeti minimum szerintem nem lehet Éppen az a dolognak a lényege, a kifejezésnek a lényege, hogy van egy olyan minimum program, amiben mindannyian egyetértünk, amiben nincsen különbség, amit, amit mindannyian tudunk képviselni a politikában, és amely nem oszolom. Én ezt értem, de amikor beteljesztették az országgyűlésről szóló 2012. évi 36. törvény 28. paragrafusának negyedik bekezdése alapján a Nemzeti Minimum Programjáról cimmel a mellékelt országgyűlési határozati javaslatot 2015. októberében, akkor Csöbör Katalin a Fidesz képviseletében ezzel nem volt tisztában? Mivel nem volt isztában? Katalin. Hát aki aláírta azt, hogy ezt az, ezt az országgyűlési határozatot fogadja el az országgyűlés, mert hogy egyébként, amikor még csak határozat tervezet volt, akkor ezt a határozat tervezetet a Fidesz képviselője támogatta. Én nem tudom, mivel volt tisztában a sövőkatalinak, meg nem, ne arra úgy. Jó, csak azért, az, ugye nagyon nehéz. Tehát azért egyszerű beszélgetni veled akkor, amikor a te ügyeidről van szó, mert ott ugye az ember az egyes szám első személybe beszél. Abban a pillanatban, amikor ugye egy pártról van szó, abban az esetben az ember azt tudja érzékeltetni, vagy a kormányról, hogy nem volt ott, vagy, vagy ez, egy, ez egy másik közösségnek, a, vagy ugyanannak a közösségnek a véleménye, aminek ő is tagja, de, de ott más vélemény született, és ő tudomásul veszi, csak ilyenkor az ember nehezen tudja eldönteni, hogy hány fidesz van. De János, egy Fidesz van Egy Fidesz van De, de, de kompromisszumokat kell kötni az embernek egyébként Másokkal is és önmagában De hol van itt a kompromisszum? Különben, de most csak úgy át Nem ebben a mondom, hogy egyébként mondom Tehát nincsen két Fidesz, három Fidesz, nyolc Fidesz Uh, egy Fidesz van, Am amiben nyilvánvalóan hát ez minden közösség végül. meg kell értenem Csöbör Katarint, aki ezt az országgyűlési határozat tervezetet beterjeszti, majd a, a majd a gyűlésen nem fogadja el? A bizottsági gyűlésen? A gyűlésen? Hát mondjuk ilyenkor a Csöbör Katarint megteheti azt, hogy saját javaslatáról van szó, hogy tartózkodik, tehát, hogy nem szám a saját maga ellen. Ezt megteheti, én már többször tettem ilyet. Nem is köti ilyen módon semmilyen frakciófegyelem de egyébként meg egyébként meg jó, tételezzük fel, hogy tartózkodik az mire jó, hogy egyszer beterjeszti, aztán pedig tartózkodik hát, hogyha valaki egy egyéni javaslattal él nem egy egyéni javaslattal él hiszen aláírták rajta kívül még egy, kettő, három, négy, öt, hat, 7 -en. tehát 8 írták egyébként alá ezt egyéni képviselőindítvánok hívják ezért mondtam, hogy egyéni javaslat. igen, igen, bocsánat és egy maga vagy hárma oké, okay, rendben van tehát hogyha valaki egyéni javaslattal él és utána ehhez nem tudja megszerezni nem úgy a parlamenti többséget, hanem a saját politikai családjának a, a támogatását és ugyanakkor ő lojális a saját politikai közösségéhez mert ez a saját politikai közössége számára nem csak védőernyőt nyújt hanem sok-sok kérdésben támogatást is tehát magyarul nyitotta arra, hogy uh, egészséges kompromisszumokat kössen annak érdekében, hogy egyébként vele is kompromisszumok kössenek mások, akkor el kell fogadni azt, uh, hogy, hogy uh, nem minden az ő véleménye, akarat a szándéka szerint érvényesül. Ezt én tökéletesen értem, akkor avasd be egy műhely titokba. Az, hogy ezzel a pártja egyetérte vagy sem, avval ő egy bizottsággyűlésen szembesül, vagy van egy másik grémium, amely még korábban dönt? Számos fórum van, a belső fórum Van, van, van a legnagyobb fórum az a frakció. Vannak ügyek, amelyek a és elé kerülnek. Aztán van a frakció elnöksége, amiben a frakcióvezetőjétesek, a frakcióvezető és a fideszes bizottsági elnökök vagy, ahol nem, a fideszes, nem fideszes az elnök, az alelnökök vannak. Aztán van a, a, vannak a kabinettek, amelyek szakmai alapon, szakmai alapon szerveződnek, azaz, azaz van van egy -egy szakmai lefedő kabinetben, nagyjából azonos területen tevékenykedő, vagy azonos bizottságban tevékenykedő képviselők ülnek, ezek a kabinetek is alkalmanként összeülnek. Tehát ezek attól függ, hogy milyen szinti, súlyú témájú a javaslat, ezek azt megvitatják. Mm. És természetesen vannak olyan hordelőjavaslatok, amiről akár a párt elnökség és véleményt akkor vagy akár a kormány is. de ugye és ugye országési és képviselői javaslat, sőt módosító, egy, egy kormány által törvényavaslathoz érkezett képviselői módosító indítványoknál is a kormánynak ki kell alakítani az álláspontját. A bizottságülésen jelenlevő kormányzati képviselő elmondja, hogy a kormány támogatja a javaslatját, a javaslatát a képviselőnek, vagy nem támogatja. Ettől függetlenül az országülés vagy a bizottság úgy szavaz, akar. Tehát, Igen, úgy... Egy dolgot akarok ide behozni, ugye nevezetesen Harag Péternek azt a mondatát, amelyben azt mondja, hogy a civilek eltévedéséből adódóan, hogyha ezt támogatta volna a KDNP, vagy a Fidesz, akkor valójában egy ellenzéki kezdeményezést támogattak volna, és az az eszembe, hogy vajon ez oda vezete, hogyha valamit az ellenzék javasol, akkor, tehát hogy minek a függvényében áll valami mögé a kormánypárt akkor, hogyha egyébként amögött az ellenzéket látja vagy véli felfedezni? Hogy egyébként hányszor lehet, vagy milyen módon lehet egy ellenzéknek igaza? Nagyon változat volt, volt az utóbbi egy olyan javaslat is, amiért párti javaslat volt, tehát az ezt is aláírták szocialisták, jobbikosok, LNP-sek és ha jól emlékszem, Fidesz és is is. Ha arra Péter konkrétan azt mondja a Kostutrádiónak messze menő egyetértenek a nemzeti minimum által kitűzött célokkal, az a probléma, hogy az ellenzék rárepült a gyermekszegénység témájára és a konkrét kezdeményezésre is, ez egy olyan helyzetet teremtett, amelyet nem lehet felvállalni, hiszen a határozati javaslati társadalban vételének támogatásával egy baloldali kampányt támogattak volna. Na most, ha egy, ha egy balold, olyan baloldali kampányt támogatnak, amelynek a kitűzött céljaival ő egyébként egyetért, akkor én valójában ha megfogalmazok egy kérdést, arra tett, fogsz tudni. Válaszolni. Hát ez az! Igen, valamire tudok, valamire nem. Igen, csak én szeretem. Hogy mondjam, hát nagyon, tehát hogy mondja az tök jó, hogy mi egyébként egy ilyen rádiómisor keretében össze tudunk fogni, és aztán, hogyha bekerül ugyanez a téma egy nagyobb plénum elé, akkor meg szétárod a karodat, és azt mondod, hogy Jánoskám sajnos itt már ez nem megy. Én meg nem értem a különbség okát. Jó, rendben van. Ér szerintem értette, Érte ér értette, csak, csak köz közben sajnálkozom, és annyira értelek, hogy azt a két személyes példát, amit ilyenkor elszoktam mondani, és amit nem tudom túltenni magam, de egyszer majd ebéd közben elmesélem. Neked azt majd ebéd közben elmesélem, de nem mesélem el. Most már se, se az időt nem akarom húzni vele, sem, sem pedig nekem nem célom az, hogy téged nagyobb mértékben a sarokba passzírozzalak. Azt kérdezem. De nem tervélem, de nem, de passzírozom a nekem, mert semmi kellemetlen nincs szerintem, amit mi. De Beszégenünk, az de teljesen rendben van. Nekem nincs ezzel semmi bajom. Tehát... Én ezt értem, de jó, vannak olyan politikai fuvallatok, amelyek egyébként egy korábbi értelmesen megbeszélt kérdést anulálni tudnak, miközben az ember nem érti, mi történt. Tehát kicsit olyan ezt tudod, mintha mi barátkoznánk, és neked meg azt mondaná az osztályfőnök, vagy nekem az anyukám, hogy ne barátkozz az első vonnal, neked meg azt mondanák, hogy ne barátkozz a fialával, csak szóval elkezdenél azon gondolkodni, hogy de miért nem mondom. Én ezt értem? Az ember, Jó, azért mondom, hogy egy kész, befejeztük. Azt kérdezem tőled, elsősorban korábbi magyar televíziósként, amikor a magyar külő a, a szocialista pártnak kellett a magyar televízió hiányát pótolni, hogy mindaz, amit most a, a, a költségvetési törvény, illetve a költségvetésben változtatást tett a fidesz kdnp ebben benne van egyébként a, a 47,2 milliárd, ami a médiaszolgáltatást támogató és a vagyonkezelő alap költségvetési hitelének átvállalása miatt történt, ez egy normális dolog? Hát ez egy óriási nagy teher. Ezzel 2010 óta küzdködünk. Ezzel szembesültünk a kormányváltás után, szembesültünk a törvény megalkotásakor. Jó, de akkor ezt az egy dolgot tisztázzuk, és aztán tisztelet adunk a kilenc órának, ami már három perccel elmúlt. Ez a 47,2 milliárd forintos hitel, mint összeg. Ez a 47,2 milliárd, ez mikor állt össze? Javar részt a, a, a székház CPT projektéből. Ugye egy rendkívül az állam és az adófizető számára rendkívül a konstrukciót sikerült összehozni. mi sajnos, és ami ennél is uh, uh, fájlomassabb, hogy egy olyan konstúció építettek új TV székházat, ami, amiben a, a köztévé bérelte azt a székházat, illetve bérelte azt a székházat, és a bélet időszak járt a végén, már gyakorlatilag kifizeti az építés költségeit, még csak nem is kerül. oki okay, magyarul te kategorikusan cáfolod azt, hogy ez az összeg egyéb iránt azáltal nőtt 47,2 milliárdra, hogy közben újabb csatornákat indított a magyar televízió, és ezeknek a költségeit a korábbi költségvetéséből képtelen volt megvalósítani? János, én ezt nem szállom, mert nem tudom. Hát a... Jó, csak azért azt kérdezem, hogy akkor ezen 47,2 milliárd lehet-e tudni, hogy miből, mennyiben áll össze a székház eladás szerencsétlen mi voltából, és mennyiben áll össze abból, hogy a magyar televízió jobban takarozott, mint ameddig a takarója ért a hogy tovább nyújtasz így, így, ahogy mondod, Hát lehet tudni, de hát ezt annak kell tudni, aki ezzel foglalkozik. Jó, akkor is kérdezem meg csütörtökön lázárjánostól. A, a, az, orsz, az országgyűlés elnözi a köztelevíziónak, illetve a Nemzeti Média Sírközési Hatóságnak a költségvetési felhasználását. Nem a kormányzat. Nem a kormány e, dönt direkt módon a, a, arról, hogy a, a köztelevízióban mire és mennyi pénzt fordítanak. Én neked nyilván nem tudok számot adni arról, amitben amit nem én foglalkozom napi szinten, de azok, akik ezt az előteret is elkészítették, akik kormány számára azzal az igénye álltak elő, hogy növelnék el a köztövének a költségvetési támogatását, azok tudják, hogy ez pontosan miből is össze. Jó, de hajnál, azt kérdezem tőled... Arra kész, arra kész, hogy erről beszélgessünk, más alkalommal... Oké, okay, rendben van, ez tökéletesen értem. Magyarul az a kérdés, mely szerint ez a 47,2 milliárd 2014-ben is 47,2 milliárd volt-e, vagy ennél jóval kevesebb, erre a kérdésre ma 2015. november 4-én szerdán nem tudsz válaszolni. Én nem tudok erre válaszolni. Oké, okay, rendben van, akkor ezzel nem is ugrálok tovább köszönöm szépen a részvételt, és azt is köszönöm szépen, hogy ezt a tegnapi alkalmat a maival úgy, ahogy sikerült. Szerintem inkább ahogy, mint úgy. Tehát nagyon jól sikerült köszörülni. Köszönöm szépen én, is minden jót. Még egy utolsó dolgot szeretnék tőled megkérdezni, köszönöm. mert nem hagy nyugodni. Én próbálom megérteni a magyar néplálket, de nem sikerült. Te ezzel a folyamattal hogyan vagy? Hát, most arra gondolok, hogy Mennyire korszerű fogalom az, hogy magyar nélkül élek. Jó, Itt van előttem dr. Kondákor Ferenc főügyész level, amit én minden nap megkapok, független attól, hogy aztán korábban meg azt írják, hogy nem oda küldték, ahova kellett volna. Ebben az szerep, hogy a testi sértés miatt végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés hatája alatt álló 60 éves férfi, biztos így kell írni ilyen bonyolultan. 2015. június 29-én az esti órában ismerőseinél lentiben tartózkodott. A lakók ö, macskáinak nyávogása, viselkedése felidegesítette a terheltet, ezért elkapott egyet, megragadta a két hátsó lábát, az udvar hátsó részébe vitte, ahol a kétségbeesetten vergődő a terhelt fogásából szabadulni akaró állatot a lábainál fogva nagy erőhöz, földhöz csapta. A macska feje egy kűnek csapódott, melynek következtében az állat súlyos koponyázódás szenvedett, és rövid szenvedés követően a helyszínen elpusztult. A lenti járási ügyészség a terhelte szemben állatkizdás vétsége miatt emelt vádat. A lenti, lenti Bírósága, azzal, hogy a bíróság a terheltet végrehajtadó fokázsbüntetésre ítélte, továbbá rendelje el a korábbi felfüggesztett börtönbüntetésének utólagos végrehajtását is. És nyilvánvaló ezt az egész történetet azért hozom be, mert közben a Pécsi Állatkert igazgatóját, aki hol állatvédő, embervédő, hol de ezt az emberek nem akarják vagy nem tudják összeegyeztetni, lelövi azt a farkast, amelyről azt feltételezi. Tessék. Tessék. Tényleg, bocsánat, itt kezd már nagyon. Aho. Aho. Azt kérdezem tőled, hogy te érted-e, hogy SZATYOR Miklóssal szemben az a harag, ami megnyilvánul, az miből fakad? Tehát szerintem ez a harag. Én éjszak elolvastam az ezzel kapcsolatott Elolvastam annak a szakértőnek a véleményét, akit uh, farkas embernek is írnak Magyarországon. Igen? És mire jött erre? Uh, hát én, teljes, én, én teljesen abszurdnak gondolom azt, amit, uh, a, ami bosszorkány üldözésként folyik a, az állatket igazgatóval szemben. Hát, én is így gondolom, de érted-e, hogy miért történik ez a boszorkányüldözés? Nem azt mondom, hogy ebben a lenti emberrel szemben miért nem akarják őt meglincselni, mert én azt akarom, hogy a Szatyors csak akarják meglincselni, és ezt a lenti embert csak akarják meglincselni, de ez a verbális lincselés, ami szatyor Miklóssal szemben feltámadt, ez minek következtében van? Nem tudom, János. Én ezt egész felontott abszolútnak gondolom. Jó, hát akkor ebben is egyetért én... De nézd, az az igazság, hogy, hogy az a kifejezés, amit használtak, hogy sötét ez szerintem egy, egy működő kifejezés. Én tudom, hogy most aki itt hallgatja a mistrát és közülük a harcias irális környezetvédel, az, az most érám is meg fogorolni, de hát ez, ez, ez, ez, ez teljesen abszurd, ami, ami folyik. Úgyhogy a, a, a környezetvédelemnek olyan módon kell tudni működnie, hogy az ember és a, a természet, az ember és a környezet normális az azt, meg együttlétét azt, azt ne, ne akarja egy, egy írracidás irányba vinni és befolyásolni. Itt uh, van egy felelős egy döntő szakember, akinek egyébként meg kell hozni a döntést, ha tetszik, el kell dönteni, hogy meghúzza a ravasz, vagy nem húzza meg a ravasz. Ha meghúzza a ravasz, akkor uh, nyilván az a következménye, hogy az a farkas elpusztul, már hogyha eltalálja, ha meg nem húzza meg, akkor az lehet, a a következménye sose találják, meg beszélyt jelent a, a kilándulókra, a turistákra, uh, és és uh, nyilvánvalóan, hogy nem, nem fogják tudni hogy megfogni. Hát aki ismeri az erdőt, a természetet, aki, aki mondjuk tudja, hogy hogy működnek az erdőben a szakállok a rókák, és a többi, azok, azok a fő sem erő lesz, ez kérdésként, hogy, hogy helyesen cselekedjük Nagyon szépen köszönöm a közemműködésedet, és csak emlékeztetni szeretnének, hogy olyan intézménybe mész, eznek nincs jelentősége, csak nagyon apró betűvel mondom, ahol 1981-ben Király István jó Láng Józsefnek Adi és Múriz bibliográfiát készítettem, nevezetesen a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Köszönöm szépen. Szia. Elsimolászót hallottak. most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Elnézést elhúzódott az előző beszélgetés lehet. Duronelli Péter van a vonalban. Azt kérdezem tőled Péter, hogy amikor te a Total Return-on összehasonlítottad a lengyel választások aprópóján a magyar kormánypártot illetőleg a lengyel pártot, akkor ezeket a grafikonokat, ha én nekem értenem kéne, akkor ezt hogyan kell magyarázni? Ezt kérek szépen egy ilyen grafikon és egyéb magyarázatot. Mire jöttél rá ebben az egybevetésben? Három gólgot néztem sorban azért a, a másfél hittel ezelőtti lengyel választások előtt írtam egy bejegyzést, hogy ugye az a párt, aki kicsit, kicsit ilyen populistának a, a populistának tartanak egyébként a a közvélemény, az amikor kormányom volt egy két évig nagyjából Lengyelországban, akkor egyébként milyen volt alattuk Lengyelország? Abban a két évben? Szi? Abban a két évben? Abban a két évben igen, tehát hogy milyen lenyomatot hagytak ők akkor Lengyelországon. Milyen lenyomatot hagytak? Én úgy döntöttem, hogy nem az ilyen hagyományos tudatókat nézem, hogy mennyi lett volt az infláció, meg a növekedés, hanem inkább azt, hogy, hogy ami, ami valamilyen szinten kötődik a kormányzáshoz, amihez kapcsolatban egyrészt direktkontorjuk van, másrészt úgy meghatározzák a, a, a hangulatot az adott országban, azok hogyan alkulnak, és három dolgot néztem. Az egyik a, a költségvetés, amivel ugye minden kormánynak Gyakorlatilag direkt ráhatása van, tehát napi szinten, hogy milyen volt a költségvetési politika, tekinthető volt-e felelőtlennek tekinthető-e vagy sem. Abból az ki, hogy nem volt felelőtlen, sőt egy viszonylag szigorú költségvetési politikái volt. Abban az értelemben, hogy a bevételek és a kiadások közötti összhang az, az nagyjából rendben volt. Ez nem mond semmit arról, hogy a költségvetésnek a szerkezete mennyire volt növekedésbarát, nem az. Tehát ez, ez, ez messzebb mutat, inkább csak az, hogy egyébként volt -e annyi eszük, hogy csak annyi pénzköltségek, mint amennyi van. És nagyjából, nagyjából ez ez, a, ez adott a, a jog és igazságosság című lengyel pártról. Megnéztem egyébként, hogy hogyan változott az intézményrendszer. Ugye az nagyon fontos, hogy a kormány... Várj bíjt... hogy a költségvetés kapcsán mire jöttél rá? Arra, hogy hogy, hogy, hogy kontrollat volt náluk a költségvetés, nem csináltak esetlen baromságokat. Amik... De az, hogy a költségvetésnek mi volt a szerkezete, azt már nem nézted? Nem néztem, mert annyira nem ö, merültem el benne, nem is vagyok ezen a szinten költségedési szakértő, meg nevekedési szakértő Jó, csak az a kérdés, hogy majd fogod mondani ezt a három szempontot, hogy akkor egy ö, politikai támadó, aki veled egyetért, vagy nem ért egyet, nem fogja azt mondani, hogy ezeket az elemeket olyan önkényesen választotta a duranelli, ami alapján nem lehet objektív képet alkotni. Mindig önkényesen választja ki az ember azokat a mutatókat, ami alatt összehasonlít. Én azért választottam ezt a hármat, mert, egy, mert egyet egyszerű őket... Ö, jó, Én... rendben van, tudomásul veszem. Akkor, amikor megnézted azt a két évet, és egybevetetted a magyar viszonyokkal, akkor mire jöttél rá? Hát arra jöttem rá, hogy ugye a lengyeleknél az volt a helyzet, hogy ott egy szigorú, költség, kontrollatívő költségvetés. E, igazából a sok e, dumával, dumá mellett nem e, barmoltak bele az intézmény ahogy működik a, az államigazgatás, meg működnek a hozzá kapcsolódó intézmények működik az intézményi környú országban, nem is mutattak semmi fős, nem fő, előre előremutatót, szemben az utána következő polgári platform amely ami egy jobbközép párt, tehát mondjuk a jog és igazságoságtól inkább középre helyező de egy jobb oldali párt éppként, de inkább középen van. Ott az intézmény rendszerben olyan változtatásokat mértek, amelyek olyan változtatásokat intéztek, amelyek az intézményeket jobbá tették Lengyelországban. Összehasonlítás van, a, a, a, ez a PISZ-re PISZ vizítési lengyel pártak, ugye most éppen kormányra került, az igazából az intézményrendszeret nem javította, nem is rontotta. Amikor te azt mondod, hogy jobbá tette az intézményrendszert, akkor voltak olyan premisszák, amiből ez kiderült? Erre van mérés, a világbannak vannak erre, van egy módszertana, amivel mérjezet a az, mérj az intézmény rendszer több dimenzióban. Én négy dimenziót hoztam, és ezt ennek az alakulását néztem. Oké, okay, mi volt a harmadik szempont? A harmadik szempont az, az hogy egyébként hogy érezték magukat a választást. A, a második szempontban mi volt a magyarországi bevetés eredménye. Hát a magyarországi egyenletés az az, hogy ezek az intézményrendszeri változók Magyarországon az elmúlt ezt évben romlottak, vagy jelentősen romlottak. Ami azt jelenti, hogy rosszul barmoltak bele, nem barmoltak bele eléggé a te kifejezéseddel élve? Hát bele barmolni szerintem csak rosszul lehet, ezt sikerült is bele barmolni. Harmadik elem. Ezt, a harmadik ered pedig az, hogy milyen az üzleti a vállalkozásoknak éppen abban az időszakban, hogy megy a szekér, hogyan érzik azt, hogy megy a szekér. Ebben részben van szerepe a kormánynak, részben pedig van a konjunktúrának, meghatározza azt is, hogy a megelőző periódus milyen volt. Hogy mennyire volt esetleg nagyon pozitív, és akkor utána lelombozódnak a választások, vagy volt egy hosszabb depressív szakasz, ami után felélénkülnek. Lengyelországban ez azt mondanám, hogy nem volt se jó, se rossz, úgy átlagos. Nem volt rossz, tehát nem érezték magukat a vállalkozások nagyon-nagyon rosszul. Magyarországon pedig azt lehet látni, hogy, hogy az elmúlt két évben van egy ilyen, ahogy a gazdasági növekedés megindult, az üzleti bizalom hirtelen Magyarországon meglódult, meg tehát úgy tűnik, hogy egyébként a a pillanatni konjunktúra az Magyarországon elegendő ahhoz, hogy a vállalkozásoknak a, az optimizmusa az, az növekedjen. Fényvedik függetni attól, hogy egyébként a dologoság a miért Ugye ezt Durrani Péter ebben a bizonyos blokkbejegyzésben az alábbiakban perfektuálta. Érdekes, hogy ehhez képest egész jó a relatív izleti bizalom Magyarországon. A grafikonon tisztán látszik, hogy a sokáig nyomott hangulat növekedés 2013 második felében normalizálódott. Igen, nézem a grafikont, majd a tavaly kibontakozó növekedés kapcsán igen, csak meglódult. Egy ideje, tehát a magyar gazdaságban lényegesen nagyobb az optimizmus, mint Németország helyzet alapján a többi visegrádi országban. Ezen egyelőre az sem változtat, hogy közben az intézményrendszer sebes ütemben degradálódik. Azt kérdezem tőled, hogy egy ilyen dolgot egyébként egy gazdasági szakember, vagy egy pénzügyi szakember, vagy Duránári Péter meg tud-e magyarázni, mert ugye ez a szöveg. Fiala János fordításában, de ez egy csaposnak a hozzászólása, egy kontárnak a megnyilvánulása. Arról szól, hogy miközben az orvos azt mondja, hogy ne vegyen téli kabátot, téli kabátot, és nagyon jól is érzi magát benne. Hát az, az azt jelenti, hogy, hogy a, az a konjunktúra, ami Magyarországon feltínlott van, hosszú évek depressziója után, tehát Magyarországon nagyon sokáig a válság után egy ilyen, egy ilyen másnaposság, ami miatt, nem. A berfődi kereslet beruházások nem nőttek, gyakorlatilag 2008-tól 13 ig ez egy nagyon hosszú periódus. Azután mindenkinek jól esett a füslevegő. És ez annyira jó hatással volt, hogy közben nem törődtek az intézményrendszer sebesütenben történő degradálódásával? Hát ez azt, igen, ez azt jelenti, hogy, hogy ez a ciklus, ez elég volt ahhoz, hogy hogy az üzleti bizalom az növekedje, vagy az üzleti... De azt tesse már hát valami konkrétummal alátámaszni, hogy mit jelent az, hogy az intézmény szer sebes ütemben degradálódik? Egy példát. Hát ugye itt négy dolgot néz, ez a világban kívutató rendszer, az egyik az, hogy milyen a korrupció, mit csinál a korrupcióval, a kapcsolatban a, a, a politika, illetve milyen a jogrendnek az uralma. Itt, ugye korrupcióval kapcsolatban mindenkinek vannak benyomásai, meg talán példá is. A jogrenddel kapcsolatban ugye a visszamenőleges törvénykezés, azok a jogszabályok, amelyek szemmel láthatólag a verseny kikapcsolva juttatnak előnyhöz bizonyos csoportokat, bizonyos vállalkozásokat, politikai kapcsolataik szerint. Ez, ez a jogrend uralmát, ez akár hogy is nézik vissza lesz. még akkor is, hogyha hogy a parlamenti jogszabályokat hoz ezekről a dolgokról. Ugye ez a korrupciónak a magasabb volt a legmagasabb szintű, a legmagasabb szintje, amikor már maga a politikai döntéshozottal jut a szintre, hogy hogy, hogy kifejezetten úgy alakítja szabályozó rendszert és jogszabályokat, hogy abból legyen haszna. Igen, hát akkor visszatérnék a két héttel ezelőtti beszélgetésünkhez, amelyet szakemberek is hallgatnak, rajtad kívül, mert én nem vagyok az, ahol ugye felvetődött az, hogy az tök jó, hogy Záhoyban volt egy olyan rajta csapás, mint amilyen volt, de vajon más ukrajnai határátkelőknél miért nem történt hasonló, holott nagy valószínűséggel az egész csempészet, illetőleg a csempészéssel való együttműködése a nem ez a határődöknek más ukrajnai határállomásokon is volt. Hozzátéve egyébként, amiről mi is beszéltünk, hogy vajon történte ezt követően bármilyen felelősségre vonás a hierarchiában, fejebb állókkal szemben. Erről azóta sincs semmi hír. hogyha netán véletlen beengednének a parlamentben csütörtökön, lehet, hogy olyan leszek, mint Cuha Ildik, aki időnként magához ragadja a szótoztást, soha többet nem akar más szóhoz jutni. Igen, mi a kérdés? Nincs kérdés, csak visszakapcsolódtam a két De héttel ezelőtti beszélgetésünkhöz, hogy az egy meglehetősen furcsa jelenség volt, és az úgy borostyanizálódott, és senki nem is nagyon érdeklődik az iránt, hogy ami akkor történt, annak van-e folytatása, vagy következménye. Igen, ez érdekes. Ugye a vala dologgal az érdekes, hogy miért történt meg. Tehát, hogy ilyen erőható... De azért tudunk beszélgetni, látod úgy is, hogy nem kérdezek. De néha ilyen van, ilyen is <that> <that> De ez, igen, ez, ez olyan gondolatokat ébresztett az emberben ez a závanyi történet, amik azóta sem csendesedtek le, és újabb kérdéseket vetnek fel, és mivel az ember vár, hogy történik-e valami, és már önmagában ez is izgalom, ha jár. egy ideig. Igen, de azért ez a várakozás egyrészt nehezen magyarázható, másrészt azt is néz meg, hogy erre miért nem kérdez senki, annál, aki egyébként esetleg tudna rá válaszolni. Csukán Attila négy pontban foglalta össze azt, hogy mi miatt csúszott vissza Magyarország a 2006-os 38. helyről, most a 63. helyre csúsztuk vissza a VEF globális versenyképesség indexe alapján. Mi ez a VEF? A világgazdasági fórum, ez a World Economic Forum, amelyiknek hát többféle kutatásokkal, meg ilyesmikkel foglalkozik, de alapvetően a leg piacképesebb, vagy legnagyobb érdeklődése tartók kutatása az, az, ahol az országok versenyképességét igyekszik rangsorolni, és ez nagyon-nagyon so, sok mutató, mutatót néz, igyekszik mérni, tehát mérhető, mérhető dolgokat próbál összehasonlítani az egyis országban, és ebből összeállít egy olyan mutatószámrendszert, ahol egyért kap az ember a végén egy, egy darab, versenyképességi számot, mert sorban rendezheti az országok, de azt is meg tudja, még ezen belül nézni, hogy különböző dimenziók szerint egyébként hogyan oszlanak el az országok, hiszen hiszen a versenyképességhez sok minden kell, és ebből a börse szempontból van a minden országnak van, amiben relatíve jobb a ház, relatíve rosszabbul áll. Csikán Attila nem tartozik a humortalan emberek közében, azt mondta egyebek mellett, hogy ahogy útizni sem lehet szabályok nélkül, úgy gazdaságot fejleszteni sem lehet, és hogy az ultizásra való kitétel az miből fakad. Végvenném ezt a négy pontot. Az állam gazdaságpolitikai szerepét növeli a kormány nagyon sok területen, kettes pont a társadalmi egyenlőtlenség kérdését politikailag igyekszik kezelni a kormány és nem tekinti központi kérdésnek nincsen olyan beépített rendszerek amelyek ezeket kiegyensúlyoznák, illetve retorikával igyekszik helyettesíteni, erről a mai műsorban már többször volt szó mai éppen a nemzeti minimum kapcsán harmadszor magrógazdasági egyensúlyi helyzet javítására irányuló erőteljes fókusz, ebben mindig lehet fontos prioritásokat találni, amelyek mind rövidtávú fókuszt adnak a kormánynak közben az egészségügyre vagy az oktatásra, mint hosszútávú tényezőkre. Nincs igazán erőteljes figyelem, végül negyedszer. A politikai hatalom prioritása, a lehetőségek javak, például az állami földek elosztása esetén sokkal erőteljesebben jönnek szóba a politikai szempontok, mint a gazdasági tényezők. Hát ugye ezt a negyediket ezt úgy módosítanám, hogy a politikai szempont az nem politikai szempont, hanem anyagi. Tehát, hogy valakinek a zsebére megy a dolog, és uh, ugye éppen az, amikor korrupció a korrupció legmagasabb szintre emelkedik, törvényhozással biztosítjuk bizonyos köröknek a, az anyagi előrementelést másokkal szemben, kikapcsolva a teljes mértékben a versenyt. Ennyi. Azt hogy a Csikán Attila, hogy a feladat nem az, hogy sírva fakadjunk, hanem az, hogy dolgozzunk a változtatáson, de ha jól szemlélem, már mint a leírt formájában ezt a szöveget, akkor ez egy meglehetősen indokolatlan mondat, mert lehetséges, hogy csikánatila Attila dolgozna a változtatáson, de aki ezt létrehozta, az nem véletlenül halad ezen az úton. Hát igen, azt hiszem, hogy az a, az a négy pont font, amit, amit ő hozott, és mondom a negyediket, azt szerintem ő sem pontosan úgy úgy értett, hogy csak nem tudta máshogy megfogalmazni, én most abban a helyzetben hát vagyok, hogy más átfogalmazhattam az ő pontját úgy, hogy szerintem ő is gondolta, de a lényeg az, hogy négy pont, az, az, egy, egy mondatban lehet összifogalni ezt a négy pontot, fejétől a hat. Csak eljutottunk oda, mint meg annyi műsorban a való beszélgetéseink folyamán. Ja. Közben fél tíz lett. Köszönöm szépen, Péter, a közbenműködést. Oké, okay, és én is. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János